а також демонтували обладнання і шахтних пускових установок. На початку нового тисячоліття Україна офіційно втратила статус ядерної держави. Забігаючи трохи наперед, поглянемо, що з того вийшло. 1 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін звернувся до ради федерації по дозвіл використати збройні сили російської федерації на території України до нормалізації суспільно-політичної обстановки мотивуючи своє прохання екстраординарною ситуацією що склалася в Україні загрозою життю громадян російської федерації особового Склад військового контингенту Збройних сил Російської Федерації, роздислокованого відповідно до міжнародного договору на території України Автономна Республіка Крим. Засідання Ради Федерації, на якому розглядали питання введення військ до України, кілька українських телеканалів транслювали наживо. Воно без перебільшення нагадувало. Віддямський шабаш. Градус риторики сягнув небачених навіть з Радянського Союзу висот. Один по одному російські сенатори виходили до трибуни та, розпалюючись і шаленіючи, розписували звірства нібито українських бандитів і бендерівців, що вбивають росіян в Криму. Жоден із закидів, озвучених того дня з трибуни Верхньої Палати парламенту Російської Федерації, пізніше так і не було підтверджено. Від початку подій на Майдані в листопаді 2013-го до завершення анексії Криму жоден громадянин Росії не загинув насильницькою смертю на Кримському півострові. Приблизно за два тижні після голосування російське видання «Лента.ру» відважилось опублікувати статтю зі звинуваченнями на адресу сенаторів Верхньої Палати Парламенту Російської Федерації у порушеннях регламенту засідання, на якому Путін отримав дозвіл використовувати війська на території України. У статті йшлося про те, що під час голосування 1 березня, яке проходило у відкритому режимі, за те, щоб задовольнити прохання Путіна, висловилося 90 із 166 чинних членів Ради Федерації проти необхідних 84 голосів. До того часу ніхто достеменно не знає, звідки взялися ці 90 голосів. Річ у тім, що на початку засідання через електронну систему голосування зареєструвалося 78 сенаторів. Інакше кажучи, позачергове засідання Ради Федерації Російської Федерації немало кворуму. ухвалення яких-небудь рішень було неприпустимим. Утім, замість того, щоб відкласти розгляд президентського звернення, Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації, поглянувши на напис «Кворум немає на табло», неуважно зронила репліку. А, збій якийсь у машині, так? Це добре чути на відеозаписі засідання, після чого повідомила присутнім, що частина сенаторів запізнюється, однак голоси останніх приєднають до голосів усіх присутніх. Примітка. Повний запис засідання доступний на офіційному телеканалі Ради Федерації. Валентина Іванівна Матвієнко, 1949 року народження, російський політик і дипломат, колишній заступник голови уряду Російської Федерації і губернатор Санкт-Петербурга із 2011 року Глава Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Верхньої Палати Російського Парламенту. Українка за походженням. Народилася в місті Шепетівка Хмельницької області. До 18 років проживала в УРСР. 2 березня 2014 року, згідно з рішенням Шепетівської міської ради та громади, міста Валентину Матвієнко занесено на міську дошку ганьби під номером один. За дії щодо анексії Криму Матвієнко заборонено в'їзд до Євросоюзу, також заморожено всі її активи на території Євросоюзу. Буквально за дві хвилини відбулася поіменна перереєстрація, в результаті якої на табло висвітилось, кворум є, тобто в залі зібралося 85 сенаторів. і пані Матвієнко оголосила засідання відкритим. Далі цікавіше. Порядок денний загалом схвалюють 89 сенаторів. звідки без перереєстрації взялося ще чотири голоси. Ще через п'ять хвилин головуючи Ради Федерації висувають пропозицію Голосувати відкрито. Сенатори пропозицію підтримують. 87 голосів «за». Однак цифрова система інформує, що голосували всі 100% сенаторів, тобто 89 осіб. Після годинного обговорення, котре до болю нагадувало з'їзди ЦК КПРС періоду Союзу, де кожен промовець не краще за попередника вислужитися перед вождем, тоді Сталіним, нині Путіним, пані Матвієнко поставила на голосування президентське подання. Коли на табло з'явилося повідомлення, що 90 голосів «За» Валентина Матвієнко з гордістю заявила про одноголосне ухвалення рішення. Визначити стільки сенаторів, перебувало в залі, та скільки з них проголосувало насправді неможливо. У регламенті Ради Федерації Російської Федерації прописано, що для голосування це стаття 60 на засіданні застосовують електронну систему чи бюлетені. Якщо не зазначено інше, Голосування проводять за допомогою електронної системи, що й відбулося 1 березня. Під час реєстрації сенатори показують системі свої персональні картки, як передбачено в статті 44 регламенту.